اف درې څکل باندې وو یا دیموکراتیک خوش الغرب نه راغلی وو لږرب نه خرشینه اخیسته وو یا بادشاهانو استبدادي چې بیا هم غرب تر شا ولاړو او یا کودتايي انخلابي عسكري حکومتونو چې بیا هم غرب تر شا ولاړو یو نوې قيادت چې د مسلمانانو <متحدث> د سیاسي ځامت <متحدث> په دغر کې په میدان ته شو چې لمه زمزته ول مہراب ول وو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 او کې ګتم سلمانانو همم ک رشه بیا بخی نه م بللو لري نه فداغ لري نه معنا لري نه تطببیخ لري یا ای نو دو په دی کې د اوس او مخکې هم ول چکه دغ چې قیعادتیواې په اسلامې نړی کې په یوزای ک هم چ رادانان ته شو د نور اسان مالیکو کې دا د خود ده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 که اردن او که حتی یمن او هغه وخت چې لا دوا شمالي جنوبي و او روسیه یو شو تو عمان او کډي خلیج دولتونه په مضمون کې ټولې که عراق او که ترکیه و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 او په جدی د ولبانېبیخ کې دا په دا, دا طوله اسلامي نه کې ه چرې نه وو داولې نه دا ی پتن نه ده داسه که نه چې کله چې د انګریزانانو تسلوت او ترغې مخکې د اسپانانو او د پرتغالانو د دی ځ د پرتګال نه او د اسپانیا نه د دی زن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 او پینځم دا شو چې د انسانو د سلوک به مباح وي څه شي به وي استاد یو ورې د انسان چې څومره حرکت دی په ژوند کې شې دی کوي د دې پینځو خانو د دی پینځګونو ډولونه نه دی باندې نه دي هغه کار شې دی کوي یا به څه شي فرض به باید وی باید ترې نه دی یا به کار سو نه ته مستحب به وي څه شریعت به ور تشي دغ به دوی ژون ته ایسته کې په ابااد دی پې خواایسته کې کوله ته بشاري طلق شو وي که هر ح ک ده که هغه تعدي ده که هغه اناجې مع ده هغه اخلاقی او سلو ک ده که هغه فکري او معوي ده چې هر سری ده چ نهته مست عادې بر راشي یا د هغه کارچ دی کوي حرام به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 دغه خراب ده لکه مځه جوړول څه شي دي خطر ده کنه مستحق کار ده کنه خط دي مځه تر څنګه د یو راخه ته بل مځه جوړا نیت دی ورته خراب ده د خلک سره ټوټه کوي د خلک سره دی له ای اتحاد سره ورانه خطر ده خط په ګونګاریږي نو شريه په مجموع کې د مسلمانانو حركات څنګه کوي تنظيمي وي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 افران يوم ملتتي الكفر ملة واحد او د مسلمانان فباره رب العالمين من فرماج ان هذه عمتكم قمت و ده ربكم صعبدون بیا ده اومت وقت یو ک وخته السلامي نه تنظیم شوه چې قامون یو ده پهه که قانون یو نظام یو ده خللاشه سره یو شو اوسول سره یو شو محسب سره یوه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 نو شریعت وخت دی قاضی لمخې لری ک عادی قاضی په مخ کې دی انګريز کتاب کې هوځه فیصله به دی انګريز په کتاب کې فیصله چې دی انګريز په کتاب وکه شروع وکړه دی وخت په با تریدو باندې کرا کرا کرا کرا مسلمانان دی شریعت دی پرې هوځه لو په شریعت باندې عمل نه کول سره عادیش ول وخت چې عادیش ول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 بیا نه ایه او په یوه خبره سره نه را کولي نو بیا زیینې په اجتماعلی حزبانې ین په نشنلی زم خ ین پهټولکی دی ین پهاربی شنله زم خې وختهک ین په هندی نشنله زبانې ین په پختې شنله زبانې ین په په اوبکی نشنلی زبانې په بلو نشنلی زبانې په بل باندې اخ اسلام چې دو سره یو کول ان هذه عمتو کوم عم ته واحدده غ سره توې توې ارمانون ان سرهبلیل شوه تر وحدت تکې داله منز لاړل احتقامامدي الله قانون ته فصلله ورول دي الله قانون ته دا هم ل اسلامي توولونه یوه بیا نظمة ترغه بے ترتیبه، بی‌قیادته، بی‌لوگامه، دی واګه اول سر به واګه ټولنه شوه کله چې بیرته په افغانستان کې دلته دي شریرتي حاكمې دل خبره پیل وا. او بل خبره دا و چې د مونږ په نصابونو کې پپانتونه کې وا، په مکاتب کې وا، په مدارسه کې وا، کډې حقوقو په فاکولټو کې وا، کثرنوالي او قضاوا.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 بس زورور او جابرانو ظالمان دا ورک شو لوچکان قاتلان زانیان لوتیان بدکار دا یا وتهته دل یا اسلام شو یا په زندانو نه کې بند شول په مظلوم باندې څوک نه شي پروتوکول څوک چا شحق نشي ولای څوک دې چا لور پزور نشي بولای څوک دې چا زوی پزور نشي احتساب کوولای چې څوک چاته کاګو وګوري حساب ورته کېږي شریعت توله څه په یو نظر باندې ګوري نو بیا هغه د دوی تخليق کولو کنه یعنی دوی غوډ یو ځان به ځان ته وخته کوي نه وخته نو بیا په دې اسلامي نړۍ مسلمانانو بیرته د ټول ودا ویل کبه نه ویل شمګم ده نه غوړ تاسو ګوري لکه کله تحول شته په یوې ایوارې به که څه تحول نه دی مای تحول یو نظام ماس په یو بل نظام او یو ځکه نو هغه نه بل لکه ځنګل ور دلته شو په هغه ګرم شو نه شپه بل کې خور کلرم سر ب بل چې تهلو ته هلته سر وشاراللا سرور تاسې ون دی دا تجربه به ت کارې د مخکې تر دی چې دا تجربه تکرار شي او په دی ټولو اسلامي ممالکو کې دغهې کولا احذااب او دغه بدینه حاکیتونه چې ریلاغونو کلونو په وکدو کې د مسلمانانو په په چتونو باندېور سپارېدي او مسلمانانې په زوره د غارطبییت ته مجبوره کړی دې چې دې غره تابع وو بیا به دې خلکو د نزاونه لمنځه تلل کبنه تلل تاسو اوس په سترګ وولي دل کنه شپه یو ځای کې د اور بل شو ته دی رالو بسر لایچو ته وای په توナス کې د اور اوله بل شو نو لاوردي په تر شي دې امسر تر راغی لاوردي په نوی تر شي لبیاتلړ لاوردي په نوی تر شي امان تر ول لاوردي په نوی تر شي سورې تر راغی دې ګور په ور هم داغسې تعږي تو ولې ولاړو زهول دا مستبی د حاکمان ځینو کلمیله سره تری کوي ځین و چې بس غواړې بد تااسې ی وایي زیمه نه چا به مخې کلمت زه نه شو اوسبد چې سمی کوئ یایم ما سره ګزاره کوي چې دییو داسې ان خلاب او تهول نه دوی خل د خلک دوه په بره کې شل چغله په اسلام ولاه نه ده ماې په احاسات ولار ده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 طالانتو همدغه چې دوی راپورته شو عملی اقدام وکول اولې کوشنو وکول د بندیزونو نه ترځم مخ ته د بدنامولو لاره نه د مختلفونو راحت سره لاره نه چې داخله دې لاره وګرځي یا او چې بس دغه یو کوي دغه یو کوي لکه دا اند کې ومانه لکه دا لري خو فلپ کې د لري بشر حقوق لکه کېد لري اقالياتو د فلانه چې موږ هر څو مانو خو هر به ته برابر دمون ېن خانوي حاللب کې را ځي که نه دمون په ژون کې یو شاید داسې نه شته چې ه دی ب حکمه پاتې وي چې هرته من کووو یا به فر یا به سنت مستحادبر ته وای غ به وي یا به حراوي یا به م کو یا به موباوي په ژون کې د بل چ قوون نه ای د شپګمه خان وور خاان تهمه خان دامبې نه ځای او د خانې کم هم تن نام ممکن د مونځ تای شي او خانتیا کما ک خانابلہ <سؤال> په چورځا تا که چ بینومنلی قوانین او د انساني ټولنه سره د بینومنلی ټولنه سره همغلي کېدل <سؤال> همغلي کېدل چې د اشراغه مخانم فکر دي دا نه زیاده پکې د رب العالمین پکې نه جوړه کړی دا دت کې زیګنه شتنه بلا د مونځ تای شي بس د د فرض خانه یا د سنتو دا د هره حرم خانه دا د مستحب خانه کې راولایي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 اقتصاري سر ګوزاري فکري سرميګزاري اخلای سر ګزاري مونه کی او منقى منقى چاك دا ول مونږ بد ل کړي دي تول په میلادونوډاللاره م سر شوي دي او ولسپ مونک چې روان دي او د مونږه خبره ت غون ول مونږ د مونږ خبره لپاره چچکې کوي دا خو تر را بل وړئ دا کارون خو به بیا دی مدیې پلوې دي نو بیا راپور ته او بیا دغه بین نوملللی ترون جوړ کوه تر د اسلامي شریت د تطببیق مخونشي او دغه د اسلامي شري د تببیق مخه یوا د دو ته نه و اسلامي ونی هر چې د تااسې فام کلم په کوم معکت کې یو قانون هم اسلامي قانون پاس شي یغوی په اساسي خان اساس قانون ته لاه پیدا کې یا جزای قانون ته لاه پیدا کې مدنې قانون ته یابل بس یو ورې راپورته شوي چې نه داسې نه من دا هیڅ نه مانی هر څه مانی د اسلامي قانون یوه ماده هم نه مانی او کڅوغي غوړی نه ګه د جنگ سره مخې او ټولې سناني نه لیکل کڅوغي اسلامي قانون یې غوړی دي چې سره مخې د منطق او د عقل خبرې سوک اورینه اوکه په بل تاریخ باندې غوړی نه بیا خو خامخا هیڅ جنگ نه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 در هدف فرونو د امریکا د راسه یا دشغال هغه دا چې په ټوله اسلامي ړی کې در هدفې د جیاد د مجااهد نو یا د ځای ل من زه چې د جیاد د مشااهدو ف نه کې کېږي ساسی وګورئ د توول اسلامي ړی کې یو مملات که داسه نشته ده چې دیو حکومت په هي سعودي او نظام په هيست جهاد او مجاهدين وپالي په ټوله دنیا کې نشته اسلام ار عادی شرعي قوانين نمو خوش جهاد خوشاله ضرورت او اسلام ده هغه داسې یو مملکته منشته چې هغه دیو نظام په هيست حکومت په هيست جهاد وپالي ودی منی ودی پالي په ټوله نشته ها که د توی چغفلانی مملکت خو مې ورسکم زیدین سره ملسته کوله غېزه کوله چې امریکا ورته اوس دی وکړی کنه اوبلنې خو له کومې ورسټم د دې اوس دی ورکی کنه سروځ کومې ورته ویلې د جهاد پالنه او د مجاهدینو پالنه د یوې په حیص چې دا د نظری وي داې اقیدهوي داې ایمان وي دا شرت وي دا کتاب وي د د پاره د قرب ووررکي د دی د پاره د ککرېغړوي د دی د پاره د آمدهګ شي د دی د پاه د دنیا ته چې لننج ورکي د دی د پاه د پس کاروتو باندې واې تیرهوي شپې د د د پاره د للو ز د د پاه د بین نولي فشارونو بندونه زغمی داسې یو نظام نه په دنیاي م یوااز دغه یو نظامم را پیدا شوه وي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 دغ طرف مزلوم محاجرين, مزلوم مجاهدين, خودي خودي خودي خودي او, او پشت و کوله دی نظام بلکې په دنیا ک چېرته مظلوم خلک وو مظلوم مهجرین مظلوم مجاین د کوره در بده خاې په سر د زندانونو سره مرې زننددانانو را تختیردل لي ت بلندې خلک دا چې چوک ک سانه خوادخوا او غختلی چې هغوی د ژون د اسلام پ لاه تیر کي او د اسلام د پاره قبانی ورکي د اسلام د پاره قبان شي ټوله دنیا کې چا نه منل به دیې دی خلکو د جوت وکي چا د دې د منځې په خلاصه. شریکوبې تیر او سرنيو دا خبره وه نه په دنیا کې چا توقع نه کوله، غرب توقع نه کوله چې دا شی څوک دم پیدا شي. هغه حکومتونه چې میلیارډونه په لغته وه له شی میلیارډونه ډالر، په یو لغته د داسې اقدام نه شو کول د جرأت نه شو کول. خدای غریب دربدرا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 اد ب کري یا چې د بندده کي خلاص خوند کي تمرین به هم کي د شریتته پیت بند بهم پوه شووي خوند به مخیسته د شریت او خو بیا په بلته بندې نه کوي او یا به دل ته انصار اتبه هم لري ملګری به هم لرري خلکګور هم لا ترکي چې به هم خلک ووررکي زکتونونه به هم ورکي ص دقې به وررکي خیرونه به هم ورکي په به هم خلک ورکي توسې درېږي بهم دابلله بر وي خلک ورلهخر ته ټول دی او لاغ دښت ته پورته کیږي ځکه رې مځد ملا باندې وکړه مؤذن باندې وي نو د ښوخت سره ورانګي هم د غوژو په شته د اسلام مملکتونو مرید کفر مملکتونو سره ورودره ده دا تاسو متوږیستې د اسلام مملکتونو د پنامې اسلام مملکتونو د ول په د صلیبیو د تلاق کې شامل شو سره ورودره ده ځکه دوی خپل سره نشته شریک غنور سره هم چې خلکو که د ښځو د تر اغل دام ریدند تر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 بد او منې دمو منې دا وای دا موای دا خبره ته پرې دی دا مو پرې دی دا د پټې د برالح کې دا بدخ شی به هرخه به فرمایشات اغه فرمایشه په چانه منل که هم څه څه خلک و چې مګه وخت یې منل ته زړه کېده چیرې زکه چې کډره منل یې نبي وخت بلغان سره مخ کېده سره او کدا نو منې به عيش کا او عيش په فستې شوقي دفترونه، رنک روزاره، داخلی و خارجی سفرونه، په دیکی با بیا سره چلیده، ده بای که او، دا شعور ورساله نوش، مصمانان یو امت دی، مصمانان یو ملت دی، مصمانان اهداف شریک دی رب یوده، قرآن یوده، رسول یوده، یوده، یوده بل سره باید هم درده که شریک وی، یوده بل په غم باندې غم جنش، یوده بل پا درد بانده، او درده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 سره تا پره ان ور ته ټینګ دي پر په تش لاس دخ د مسلانو د دوعاگانان دي ان ما تون سرونه د دوافه کوم د زایفانو په دعاگانانو د بندیانو ووهو تړلو شړلو دد خلکو دعاګان ور ملګري دي چې دا ټینګ دي کهې کم را کې کومست کم ته تاسو یې لرو یوې چینل لرو خو چې زه د دوی خېږي ما دوی اعلانوي د څه د دوی اعلانوي اقتصاد به دوی ته بشو هم د سمانونو د وایان را رسیدي دغه نر کار ده ته وای هر هغه څه چې موږ کې ناراض یې غنمان نه هر هغه په مننه یې یو ربه موږ په دې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 ان ځکه خو هغه مستره مونږ غریشو په دې اتحاد کې توګه یې ستېفه نن د ښه په مخه دا زاین نرمال نيږي دا د خپل هدفو چې امریکایان دوتہ درلود یو هدف یې د شریر د تبيخ مخنیواي او به هم هدف یې نه مرادي په درس کې به هم هدف یې د جهادو دي مجاهدين او د یو پالنځای او روزنځای لمن ځوړل څنګه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 در مې قیتي بل خلف دی امریکكاانو د افغانستان پهشغال کې دا چې طول تحول چدل ته افغانستان کې راغې دغه طول تحول حول دغه تهول مخکېماتته ته خبره پرون داس کې نه چټه ده پرون داس کې اول هدف ته شوی اول هدف نه زمایستګا نه سخته نه وې عادت نوې خياره دریم نشریه د تتبیغ لمنزور دریم د مجاهدینو د فار د روزنځای لمنزور څلورم هدفې دا و چی نورو اسلامي هيوادونه ته د ضغطول بدلون دی ورثه مخنیوي د ضغطول بدلون دی ورثه مخنیوي ځکه <متحدث> د غرب تاسو ګوره دلته ګوري تاسو دی اروپاته تا ای دغه تمام ته وي انکه په مخمان اروپادوونه والا ده امه صحه په لحاظ باندې ده یان څه د ټول اروپ سره یو ځای کې نو الی الجزائر او دی لیبیا او دی مصر او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 د مکینزې کې هغه نه دا کا غلطه نېځې کېږي شمالي منځمت بهر تنزې کېږي د ښاتکان نو د زراعت چانسونه پکې کمیږي د صنعت چانسونه پکې کمیږي د اقتصادی پرمختګ او د اقتصادي و د چانسونو م کې کمیږي دوی خپل زور د ښه وتا شو لري د استوایی هغه منځنۍ هو دون ش الله تعالی مصنعانات اور په برخه کې دي دلته د دې کمپنۍ دي د دې شرکتونو دي د دې اقتصادي فعالیتونو دي, دي, دي د دې مختلفه اداري دي او د دې په حیث چې دا څنګه ونوټل کېغه تعلیم کې دي کغه په عسکريت کې دي فوزونه کې دي کغه په قوانینو کې دي کغه په اقتصاد کې دي کغه په نورو مواردو کې دي په دې توګه دوی ډېر ونوټل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 دا حقیقت ای نه دا غلط یو امریکایي اسلام زاي ونه نيسي نو دا ويره ور سره وا او بیا دې ټولې دې دې ټولې اسلامي نه لري دا نه زمونو حکیمانو ته تا کې تاس پم کله چې امریکایانو حمله کول افغانستان باندې ټول اسکا له مخکي نو دې حمله نه مخکي و مياشته وني و مياشته دي ګرمه ډیپلوماسي و کا هر خوا ته به منډي و خلن پاول هر خوا ته وګرځي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 زینه سترګې وربرګې کړې زینه زینه زینه ته څمی کړې زینه ته پیسې ورکړې زینه وډار کړې زینه تیم ته آزاد ومنل او دا خبره ورکول چې غوړي د خلک د دربت خلې دا بیت سګن منی تاسو من منی منبمن منی ای سګن او دا یذې څنګه قوانين دي او یذې چې د پنځخانه قلب ده صدې کې ورته څخانه مغ ورده شون ورغور دیبم تاسو بیا ټول حرام په خانه کې هستی تاسو نه لري فرض په خانه هستی چې هم صحتي نه دی مستحب دی سنت په خانه هستی چې احترام مو کوي تاسو د حرامو په خانه کې دی مکروه په خانه کې هسته په زنبده نخلاسه یې خو راځي راټوشي چې له دې زنب خلاص کو امدا وه چې ټول اور سره ومانه هچہ د نسام په هیڅ د حکمت په هیڅ هغه ونه کړ ملاتر ونکه او جهاد د مجاهدینو بس چې افراد په حساب نه هغه خوده لا ان در دې خوده لا یو اړوندونځیا کې کې تاس په جمعایت اسلامي په نوم باندې یو څاو ولسمې لونی ځ یو مظاهره وکول خاغه به ورسې دي په ترور رس تنظیمونکو ور شامل رهبران او باندېان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 د تا په وزونه په بابل مندل ک تده شي د تا دوتون هغه به بیا د خللیش په پا... په هورمز کې تریده شي بیا به تر مسلمانانو لفضانه تده شي بیا به ت مسلمانو زې نه تده شي چې ممانانوبحروونه به استعمالی شي دا بیا نه شي استعمالله نو بیا به په حاش کې پاتې کېږي د خل دا بیا دل ته سنې تپاتې کېږي د دلته چنده ت پاتې کې د بلته سند پاتې کېږ متې به بیا مسلمانان ووي دا ددي دا استراتجستانی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 کله د اروپا غواړي چې چين ته لال شي تاریخ خامخابد مسمنانو په فضا باندې تیريږي کله د غچین غواړي چې افریقا ته او امریکا ته راشي یا جنوبي امریکا ته خامخابد مسمنانو په فضا باندې تیريږي کله د امریکا چې دی خو ته چين ته یعنې په دې دنیا کې څوک د دې منغه په فضا نه د منغه خاورنه د منغه وبونه د منغه تنگيونه د دین مستغني کېدای نشي نو بیا خو چې چاته وي څالو ما په فضا مګر دی به نه ګرځي کنه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 بیا او... دا دونه قوربانې ورکې لیاې ورک پهانې مژل کېږي اقتصاار طببا کېږي تاری غورځېږي تانګونه ورېږي س زول کېږي او کسانې وژله کېږي خ بیا هم لاس اخلي ځکه چې دوی ته دسیميې احمیت ور معلوم ده د مونږ تااس د دی د احمیت ور معلوم ده کاش کې هم دوغ مره مونږ د د کار احمیت را معلوم شي چکره د دی را معلوم شي ولاکته مرکته وګرځو، څوم په مرسته نګرځو. خو بیا به نور همربانی ته گیږي ان شاء الله. کول نه وکړ دینن راځ در، پم دې ژباني بس نو دغه دوه ډول هدفونه وو، یو اقتصادي هدفونه خو مې د توري وبلي، فکری و... او دینی او مانوي هدفونه او دا ټول هغه شاندی چې واقعیتونه دي، یعنی جته ضرورت نه لري، ځای د نور دلال پتیګه ځکه د مشاهدي خبری دي ټول. ترغواني وينوش دا تصدى نو اا من درس بانديزه بني بس دا ها ان شاء الله مع السلامه درسنا تبارككم رزقك دوامك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا